Apila hogeita bediatzio huntan hiutan hoita hamarurte eginen du emastek bozkatzeko süzena badiela. Egun, harigari e duitzen malimada e, ez ta haina spaldi ikusten malimada gisonek eh, ehun hurte lehenago ardietxe siela boskatzeko ahala. Afea hunek mexi du istoian gibel zuitia, sien ustez zertako emastek etien bozkatzeko süzenike. Heme geren eta hogei geren mente hatsarian hunasun arazu emanikzen ama eta emaste izatea etzela unsa jiten ahal boskatziaikin, eta lan juze izate nahal zela. Sekulan, e Republika Laikoa eta Elisa Katolikoa gudutkan hasten malin basien. Emastiak, Elisan menpeko zielakos eta maturitate eskasa zielakos, politika salian. Hala, askiluzaz borrokati onduan, mila bedatzen eta berrogei talaueko hogei tabatan, Algeriako ordonantzia deitzendena hartusien De Gaulle genealaen gobernuak, Fernand Grenier, komunistak galteginik. Holaz, mila bediatzen eta berrogeita borsteko apilaen hogeita bediatzen, heriko bosketan emastek hogeita bat urtzenek beren botza emantzen lehentze eta emaste sumaite oso gütie gearan mea kargiae hartusien ezpeittzen ohi bezarako mediatizazioa emmaztek nula ote jakin zien. Prent bidez zumaitek bena jaboxeek, bozkatzeko kartaen eten ukkeititiaikin. Harrotasun handiaikin botzaen emaitea juun siela dioie egun lautan hoita hamar urt ez goitidian Eta hainbeiti sofritu gizonen ezeko injustizia hortaz eta horregatik boskak dieden gusiz ben botzan emaitea diela e eraitendie. Ben ustez, emasten botza omenaldi bat da, dialahi utan hoita hamarurte borokatu sienar.